Розділ одинадцятий. Синівська шанобливість. Давши слово честі привезти фрегат у Кюрасао, Дон Дієго де Спіноса, який виконував обов'язки штурмана, дістав право вільно ходити по кораблю, що належав колись йому. Через те, що повстанці не могли вивести корабель з небезпечних вод, які омивають береги іспанського гмейну, а також через те, що навіть події в Бріджтауні не навчили їх бачити в кожному іспанцеві зрадливу, жорстоку собаку, яку слід бувати, вони, у відповідь на його вишукану чемність, прихильно поставились до нього. Обідав Дон Дієго у великій каюті разом з Бладом і трьома офіцерами – Хакторпом, Волверстоном і Дайком. Дон Дієго виявився приємним і цікавим співбесідником, а його мужність і незворушний спокій, з якими він переносив своє лихо, посилювало дружні почуття до нього. Ніщо не викликало підозри, що Дон Дієго веде нечесну гру. Здавалося, він завжди був щирим з усіма, тим більше, що він зразу ж указав англійцям на їхню помилку. Залишивши Барбадус, вони, мовляв, пішли за вітром. А треба було, прямуючи від архіпелагу у Карібське море, залишити острів з підвітряного боку. Саме через цю помилку їм довелося тепер знову перетнути архіпелаг, щоб повернути до Кюрасао, а шлях цей не можна було пройти без деякого риску для себе. В першому ліпшому місці між островами вони могли зіткнутися з таким же або й набагато сильнішим іспанським чи англійським кораблем, і те інше було. Небажаним, бо команда їх невелика, і їм аж ніяк не можна вступати в бій Щоб якомога зменшити цей риск, Дон Дієго обрав курс спочатку на південь, а потім на захід Пройшовши між островами Тобаго та Гренада, вони проскочили небезпечну зону І увійшли в порівняно безпечні води Карібського моря Коли цей вітер не переміниться – сказав Дон Дієго за вечерею, пояснюючи їхнє місце перебування. То не мене й трьох діб, як ми будемо в Кюрасао. Вітер дув три дні. Другого дня він навіть подущав, а проте, коли настала третя ніч, ніяких ознак землі вони ще не побачили. Сін Кор'ягас, борозни океан, запнутий з усіх кінців блакитним шатром неба. Занепокоєний капітан Блад Нагадав Дону Дієго його обіцянку привезти фрегату Кюрасау на третій день. «Завтра вранці», – спокійно і переконливо відповів той. «Клянусь усіма світими, ви, іспанці, завжди говорите «завтра вранці», а те «завтра, друже,» ніколи не настає. Але цього разу завтра настане, будьте певні. Якби рано ви не прокинулися, ви все одно побачите землю, Дон Педро». Задоволений капітан Блад пішов навідати Джеремі Піта, свого пацієнта, стан здоров'я якого, власне, врятував Дону його життя. Ось уже другий день, як у хворого минула гарячка, а його посічена спина, дбайливо забинтована пітером Бладом, почала гоїтися. Він уже настільки одужав, що почав нарікати на своє ув'язнення в задушній каюті. Зваживши на прохання хворого, Блад дозволив йому подихати свіжим повітрям, і коли в небі згасли останні промені денного світла, Джермі Піт, спираючись на руку капітана, вийшов із каюти на палубу. Сидячи на кристі люка, юнак жадібно вдихав про холодне вечірнє повітря, запевняючи, що тепер хворобу, мов, рукою зняло. За звичкою моряка, а він, підвівши голову, почав розглядати темне шатро небосхилу, усіяне міріадами золотих цяток. Якийсь час він дивився на небо байдуже неуважно, але враз погляд його став зосередженим. Оглянувшись навкруги, він подивився на капітана Блада, що стояв поруч і спитав, «Ти розумієш хоч трохи на астрономії, Пітере?» «На астрономії?» На жаль, не зміг би відрізнити пояс Оріона від пояса Венери. Ось воно що. Мабуть, і всі наші новоспечені моряки такі ж неуки в цьому, як і ти. Ти був би ближче до істини, коли б припустив, що вони розбираються в цьому ще менше. Джеремі вказав на яскраву зірку праворуч від носа корабля. «То полярна зоря, бачиш?» – сказав він. «Хіба?» «Гій Богу, просто дивно, як її відрізняють від інших!» «Якщо полярна зоря попереду і висить майже над правим бортом, то це значить, що ми йдемо курсом норд-норд-вест або просто норд-вест, бо я не певен, що ми знаходимося більше, ніж на 10 градусів на захід!» «Ну то й що?» – мляво здивувався капітан Блад. «Ти ж казав мені, що прийшовши між островами Тобаго і Гранада, ми рушили на захід від архіпелагу, взявши курс на Кюрасао, так? А якби ми йшли таким курсом, то полярна зоря була б у нас. На траверсі, О, он там!»